Kapittel 27 Og Moses og de eldste i Israel befalte videre folk og sa, «Hold hvert bud som jeg gir dere befaling om i dag. Og det skal skje på den dag da dere går over jordene og inn i det landet som Jehova din Gud gir dig, at du da skal rejse dig noen store steiner og vitte dem med kalk. Og på dem skal du skrive alle ordene i denne loven, «Når du har gått over, for at du kan komme inn i det landet som Jehova din Gud gir deg, et land som flyter med melk og honning, i samsvar med det Jehova, dine forfedres Gud, har talt til deg. Og det skal skje når dere har gått over jordene, at dere skal reise disse steinene, slik som jeg befaler dere i dag, på Ebalfjellet, og du skal vitte dem med kalk. Du skal også bygge et alter der for Jehova din Gud, et alter av steiner. Du skal ikke bruke noe hjerneredskap på dem.» Av hele steiner skal du bygge Jehova din Guds alter, og du skal offre brennoffere til Jehova din Gud på det. Og du skal offre fellesskapsoffere og spise dem der, og du skal glede deg fremfor Jehova din Gud. Og på steinene skal du skrive alle ordene i denne loven, i det du gjør dem helt tydelige. Så talte Moses og prestene, levittene, til hele Israel og sa, «Vær stille og hør, Israel! Denne dagen er du blitt Jehova din Guds folk.» og du skal lytte til Jehova din Guds røst, og følge hans bud og hans forordninger, som jeg gir dig befaling om i dag. Og Moses befalte videre folket den dagen og sa, Disse er de som skal stå på Gari sin fjellet for å velsigne folket når det har gått over Jordan, Simeon og Levi, og Juda og Issachar, og Josef og Benjamin. Og disse er de som skal stå på Eballfjellet for å fremse i Ruben, Gad og Asher, og Sebulon, Dan og Naftali. Og Levittene skal svare og si med hevet røst til hver man i Israel. Forbannet er den man som lager et utskåret bilde, eller en støpt billedstøtte, en vedestyggelighet for Jehova, noe som er fremstilt av en tre- og metallarbeiders hender, og som har satt sitt verk på et skjult sted. Og hele folket skal svare og si Amen. Forbannet er den som behandler sin far eller sin mor med hele si Amen. Forbannet er den som flytter sin nestes grensemerke, og hele folket skal si Amen. Forbannet er den som får den blinde til å gå seg vild på veien, og hele folket skal si Amen. Forbannet er den som fordreier retten for en fastboende utlending, en farløs gutt og en enke, og hele folket skal si Amen. Forbannet er den som ligger med sin fars hustru, for han har løftet bort sin fars kappeflik, og hele folket skal si Amen. Forbannet er den som ligger med noe som helst dyr, og hele folket skal si Amen. Forbannet er den som ligger med sin søster, sin fars datter eller sin mors datter, og hele folket skal si Amen. Forbannet er den som ligger med sin svigermor, og hele folket skal si Amen. Forbannet er den som slår sin neste ihjel fra et skjulested, og hele folket skal si Amen. Forbannet er den som tar imot en bestikkelse for å slå en sjel i ihjel når det er uskyldig blod, og hele folket skal si Amen. Forbannet er den som ikke setter ordene denne lov i kraft vi å følge dem, og hele folket skal si Amen.